Lehenik eta behin eta beste zerrekin hasi baino lehen zer da Mintzakide egitasmoa, Mintzakide proiektua? Ba, Mintzakide egitasmoa, Mintzakide praktika programa bat da. E, bueno, Asti ezaguna da, ia da, badaramagut zortzi urte egiten. Eta elkartzea ditugu euskaraz txukun hitz egite dutenak ikastenari diren erkin edo jarioa galdu dutenekin ba, piskat, e, euskaraz txegiteko praktika egiteko, ez? Edo? Mm. Hmm, beraz, eh, ez da sojik, eh, ez Euskara ikasteko, baizik eta, bueno, bai, Euskara ikasten edo mm, gaizki egiten dutenek, ba, egiten dutenekin elkartzea, guztiek aberasteko, ez? Guziek da, aberastasun bat. Eh, hori da, ekartzen. da, elkar laguntzaren bidez, bai, ba, denok ikasten dugu, jarioa ez dugu galtzen, hobetzen dugu, eta horrela, Antolatzen dugu pixka bat taldeak, ez? Hum, hum. E, talde txikiak dira, e, normalean egiten direnak, ez? Hor ba, berriketan aitzeko, ez? Kalfetxo baten inguruan itsegiteko, eta lakoak, ez? Ba, Igeienetan, laupa bost pertsonako taldeak osatzen ditugu, eta saiatzen gara talde guztietan, txukun itsegiten duten pare bat, edo saiatzen gara pare bat eotea, baina askatan ba, batekin topatzen dugu bakarrik, ez? Orduan, eh pertsona, eh hiru pertsonak edo mintza praktika behar dutenak eta gero txukune egiten duten beste, beste pare bat edoi edo bueno, edo, bai, aldeena, ez? Alkartzen hori, saioak egiten dute, kafetxoa hartu edo pasoa eman eta hori dana euskaraz mintzatzeko eta uhum. hobetzeko. Saila izaten da halako taldeako osatzea, ba esatzen zen bezala, ba ba Euskarazongi dakien pare bat e, pertsona topatzea eta Euskarazongien zakiten beste batzuekin elkartzea edo zakite, e, zaila izaten da? Oso, zaila izaten da. Azken finean ordutegiak adostu behar dituzu, e, gero bueno, eskaerak pixka bat e, e, jasotzen ditugu, e, partaidean eskaera jas, jasotzen ditugu. Bazenotaako taldea nahi duten, negozerrien nahi duten eta hori iguzia adostea talde batean, horkitzea bost persona ba, hori e, berdina nahi duten, edo or dutegi berdina eta leku berdina edo herri berdinan. Antolatzea oso zai da. izan ere egitasmoa una Farroako hainbat herritan e, e, daramaz du e, eta ezakit hemen bueno bai, hemen pasatu dit e, Pablok eta badaude <laughs> Ba, Ogei bate erri, antxoain, aranguren, atarria bia, berrio behiti, berriozar, zar, e, burlata, iruña, tafaia, uarte, zizur nagusia, eta este eribar, bueno, zerion da, luzea da, eta hemen berrio zarrien ere, badituzue talde batzuk, ez da? Bai, bai, bai, oa indela urte batzuk hasi ziren berrio zarren, bueno, hasi zen nintzakidegita asmoa eta bizpairu talde ditugu eta gero berrizarko partaideak ere iruneko talde batzuetan ere elkartzen dira. Mm -hmm. e, beraz, bueno, interesa badago, hemen gure herri honetan, eta baita ingurukoetan, ze berri hobeite ere ikusi dut, orba daukazuela Bye, okay. e, talderen bat, eta behintzat baduzuela egitasmoa martxan, eta e, gainera aurkezpena inbarduzue berri hozarri hemen bertan, hilabete honetan, ez, hurriaren Bye. mairuan. Horriaren amairoan e, leku zehatza oraindik ez dakit. E, uste dut izango dela kulturgunean edo, mm horriaren -hmm. ba, amairoan arratsaldeko zazpiter ditan uste dela. <coughs> Bertan aurkeztuko duzu egitasmoa eta suposatzen dut aukera izanen dela izan emateko, eta, bueno, ba, interesa duenak. Izena eman daitekeia da Euskara Zerbitzuan, edo interneten bidez, zeren mm -hmm. e, aukera ematen dugu blogaren bitartez, ba, fitxa betetzeko ez, edo telefonoz ere daiteke. Epea aurriaren ogitaba eta arte irekia egonen da, baina berandusiago etortzen dinak ere onartzen ditugu. Eta... Mm -hmm, beraz, bueno, nahiko irekia da, eta eta bueno, bai, asmoa bai, bai. beti... Oso mal guakitzen gara askotan e, taldeak ados e, baurit. Atos jartzeko edo eratzeko, ez? Mm -hmm. e, bueno, ba, nik emanendute informazioa, izena emateko, e, telefonoak hauexek dira, bederatzi dauz sortzi, iru, iru, zero, sortzi, sei, sortzi, edo 6-6 lau, lau bederatzi 6, bost 0, bederatzi, errepikatuko ditut, bederatzi lau sortzi, iru-iru 0, iru sortzi 6 sortzi, edo 6-6 lau, lau bederatzi 6, bost 0, bederatzi. Hoiek, e, bazuekin ahremanetan jartzeko, informazioa jaso eta eta izena eman al izateko. Eta ez orain sortzi urteko eskarmentua daukazuela, suposatzen dut, ya, bueno, nola baiteko feedbacka izanen duzuela, ba, jendeak izanen diz, zuela, ba, aizu bazen, eh, esperientzia politia edo begira ba, talde batean izan nintzen, edo zakit nolakoak dira jendearen erantzunak jendearen eh, esperientziak beti, beti, beti oso pozitibo aldi e, jende oso gustora etortzen da guregana gana eta biltzen direnak ba, beti lan egiteko asmoarekin eta, eta oso gustora mm -hmm. gehienetan, ba ori, biltzen direnak eh, eskatzen dugun gutxienekoa da ordu bate batea, ez estean behin ordu bateotea, bere taldearekin, ba, berdin du paseoan edo kafetxoa hartzen edo nahi duten egiten. Eta bienetan ordu bate eskatzen diugu eta askotan askotan atxalde oso ematen dute, Osea, oso gustara egoten dira. Oso esperientzia positiboa eta berazgarria, ez? E, eta bueno, hor zuek egiten duzuena da Jendea elkartu zen, gero, bakoitzak egin egindezakena, taldean egiten aldena, nahiko librea da hitz egiten den bitartean, euskaraz bai, eiten den bitartean. Erabaki behar du zerin zer nahi duen, eta nolan antolatu bere taldea. Partai duguzia berdina dira. E, Naiz eta txukun hitz egiten dutenak agian piskabat gehiago lagundu edo, partai duguzia berdinak dira. Eta gero, iabetean behin atolatzen dugu, saio-sagarri bat, ba, e, bisitagidatuak, edo antzerki batera joatea, edo poteoa ere, askotan merendua eta horrelakoak ere egiten dugu eta gero 15ero e, badaukago heren mendi talde bat eta jendea asko animatzen da eta 15 txangoa egiten dugu eta hori ba xedea da euskaraz mintzatzea orduan mendi taldean joaten dira e, nahiko ba hori e, txango politokia baina pizkat e, ba e, jende guzia joan nahaldena ez pizkat itzaiteko delako E, zergatik da interesgarria adibidez e, aipatuko ditugu bi zergatik da interesgarria e, euskaraz e, bueno, dakien baten dako baina oraindik batrebetasuna falta zaion norbaitentzat eta zergatik da aberasgarria dagoenek euskaraz txukun dakien norbaitetzat Bueno, eh, 산 zala da elkarlana. Orduan, txukunitzite dutenak edo jarioaz gatzeko eta laguntzeko eta normalizazioan eragiteko, ez? Eta ikasten ai direnak, ba beste euskaldunak nolaitzite duten entzutente dute askotan euskalteietan eta ikasten dutena e, ezin dute kanporatu edo plazaratu dutelako, Orduan hor jartzen dugu lagun euskaldunak, hori ba, dena plazaratzeko eta praktikatzeko, ez? Hmm, eta zuk esan duzun bezala, mm, kide guztiak berdinak dira taldearen baitan, beraz, bueno, nola baiteko edo pixka bat moztu egiten direnak, agian, jo, ba, besteek nikoa ino gehiago jakinen dute eta lako zalantzak dituztenek, bueno, ez dutela zertan kezkatu, ez? Ori? Ez, ez, ez. Taldea, or, eratzen dugunean, taldea, Talde taldeki degustiak berdinak dira. Haiek erabaki bertute zer egin edo nola moldatu taldea edo zuzenketak nahi dituen edo alako gauzak beraie moldatuardia. Nahiko autonomoak dira, ez? Mm -hmm. Gero ikustenari ari naiz hemen ekarri e, esku paperean, e, guraso laguna, figura bat ezakito hori zer zer den azalduko diguzu? Ba, gu, e, guraso laguna da e, pizka bat egokitu dugun Mintzakide egitasmoa egokitu dugu e, eskoletako gurasoen bauri partaidetza erakartzeko eta guraso lagunak dira e, umeak maeren zaintzagatik ordu tegin mogatuak duten bauri partaideak mintzakideak ez? Mm -hmm. Orduan hauek biltzen dira gehienetan ba umeak eskolan uzten dutenean egiten dute saioa ordu batekoa edo ba, bederatzi terditan edo halakoa. Mm -hmm. edo umea jaso aurretik Ba, iru tertitan eh antolatzute saioa eta elkartzen diak, kafe txartzen dute eta gero joten dira homen bila edo mm -hmm. edo parkean egoteko guneekin edo oso politza eta e, beste galderatxo bat agian orainen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 Erki, ba, Pablo Cormenzana, mil esker gorean izateagatik. Zorogatipa. Eta bueno, ba hemendik jendean animatu, ba mi intzakide egitasmoan parte hartzean, e, izan ere, ba, hemen e, bai folietoan eta zuen eleman esaten den du zuen bezala, ba zu gabe ezin, ez? Hori da. Hori da. asko Pablo, eskermiatzen sui. Aio. Aio aio.